Це все, що зміг довідатися Чиж-Вишенський про таємничу любку Штукенгайзена. Занурившись у науку, Штукенгайзен проводив дні в бібліотеці. Вечори ж вони присвячували спільному музиченню. Штукенгайзен добре співав у контртенор і грав на клавірі. А Чийжушенський про себе писав, що досить стерпно грав на лютні та валторні. Вони віддавали себе музиці бароко, бук, стехуде, пахельбель, персел. До них зазвичай заходив музечитий котрись із їхніх університетських приятелів. Приміром, з ними часто проводили вечори відомий полькорист Цюпка, знаний майстер гри на фаготі, поет Забіла, який мав хист до кларнетів, знаний германіст Вейсмер, що винятково добре давав собі раду із скрипкою. Скоро їхні вечори не були популярності, бажаючих бути присутніми ставало чим раз більше, і чесне товариство вже не поміщалося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 Отож у його баченні кожна з мов була окремою гілкою цього креслатого дерева, яка одначе вела до єдиного стовбура і спільного коріння. Таким корінням була промова, мова правдивих імен, що могла існувати до Вавилонського стовпотворіння. За визначенням, промова мала описувати будь-яке явище повно і вичерпно, так що слова цієї мови не відрізнялись би від речей, про які йдеться. Прамова показувала істинне розміщення речей у Всесвіті, і кожне слово вказувало на нерозривний зв'язок цієї речі з її витоками, з єдиним джерелом усього – у площині промови всі наявні мови були її діалектами, що мали свою основу на тому чи тому викривленні первісного звучанням. Відтак, опираючись на спотворене звучання імен, людина зобувала первинне призначення речей, втрачаючи лад і гармонію свого існування.